Колко е хубаво след една работна седмица, една седмица изпълнена с толкова много промени в политическия, в религиозния свят и живот, да бъдем събрани отново заедно и да отдадем хвала на нашия небесен баща и нашия небесен спасител. В 1997 година отидах в Франция при моя брат, той тогава там следваше, за мен всичко беше много странно, много красиво, много приятно. Успях да посетя Париж с неговите забележителни места. Лувъра, катедралата Нотрдам, Айфиловата кула, как не може да се пропусне. И всички такива забележителности. Успяхме да отидем и до Монако, до Монте-Карло, до Версайския дворец. Такова нещо и такава красота... Трябва да ви кажа, до този момент бях виждал само по телевизията. Когато се разхождахме в населеното място, където беше института на брат ми, в Колоншо Салев, и вървяхме и аз видях един много красив парк и исках да го посетя. Казах на брат ми, хайде да влезем да се разходим вътре, знаете ли какво се оказа? Че това са гробищата, гробищния парк. Не можех да се представя, че по такъв красив, елегантен начин изглеждат един гробищен парк. Но онова, което ме шокира още повече беше, че в продължение на около седмица вървях с едни официални обувки и, знаете ли, не се наложи нито веднъж да ги почистя. Нямаше прах. Да, бях чувал, че подобни неща се случват някъде, но не бях го преживял. А сега го виждах и не вярвах на очите си. Не можеш да видиш гола пръст, т.е. навсякъде беше зеленина или а, цветя. Машините за почистване всеки ден правиха това и почистваха, освежаваха улиците. А, днес темата за чистотата се дискутира често. А, чистота на въздух, чистота на вода, чистота на храни, има десетки стотици филтри, които прочистват, пречистват или поне би трябвало да пречистват пушеците от комините на заводите. Има пречиствателни станции за вода и като че ли това не ни стига, ние в домовете си имаме също специални филтри, кани и така нататък за пречистване на вече пречистената вода. Освен водата в домовете си, имаме какви ли не почистващи препарати, като започнем от фаянса, подовите настилки, компютрите, ако щете, да, да стигнем до почистващите маски, лосиони за тяло, за кожа. Нормално е да се стремим към чистотата, да искаме да живеем в чиста обстановка, самите ние да сме чисти, защото понякога, по-скоро не понякога, почти винаги нечистоплътността отблъсква човека срещу нас. Но интересно е, че може да бъдем млади и да бъдем неподдържащи себе си хора, негрижащи се за своята хигиена. Може да бъдем хора и на преклонна възраст и да се грижим много добре. Сещам се за една възрастна жена, при която ходим от време на време. Тя вече е на 92 години, но винаги е изкъпана, винаги е с чисти дрехи. Оха е наприятно. За голямо съжаление, понякога, понякога ние занемаряваме външния си вид. Понякога дори имаме дискусия в църквата, ама мога ли така да бъда, мога ли иначе да бъда. Ако обърнем специално внимание, по този въпрос, какво ни говори Свещеното писание, ние ще видим на колко много места Христос и Стария Завет говорят за чистотата. Тази вечер ние продължаваме нашето пътуване в древността, за да откриваме кои са онези тайни, които ни карат или ни правят да бъдем щастливи, да бъдем благословени, да бъдем радостни хора на тази земя. На тази земя пълна с грях, с нечестие, с беззаконие, с стрес, и точно в една такава обстановка ние да бъдем най-щастливите, най-радостните хора. Евангелието на Матей 5 глава и там 8 стих. Тази вечер ние ще спрем нашето внимание, разглеждайки шестото блаженство, което Исус Христос изрича в своята планинска проповед. Евангелието на Матей 5 глава 8 стих. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Външната чистота е много важна. И Библията е недвусмислена по този въпрос. Но в това блаженство, като че ли Христос набляга не толкова на външната чистота, колкото на вътрешната чистота на всеки един човек. Поглеждайки към разбирането на евреите за чистота по това време, за чист човек се е считал всеки, който участва в толкова многото ритуали и правила, като например ритуалното измиване на ръцете, спомняте си, долактите се измива, по специален начин се оставят ръцете, за да изсъхнат и така нататък. Или човек, който не се допре до друг нечист човек или до нечиста вещ, мебел, предмет. Така те са мислили, че човек се очиства духовно когато спазва и тези ритуали и практики. Не само физически, а най-вече духовно, чрез някакви външни ритуали и обичаи. Но идва Исус Христос и казва нещо съвсем различно за частотата, която те трябва да имат. Ако не малко по-напред в същото Евангелие, Матей 23 глава, 23 глава и там 25 до 28 стихове. Исус Христос говори следното. Горко вам, едно горко, изреча той, над кого и защо? Горко вам книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеино, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде външността им чиста. Горковам книжници и фарисеи и лицемери, защото приличите на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Ако проследим цялата планинска проповед на Исус Христос, ние ще открием, че Христос говори за духовността като за нещо, за духовността като за нещо, което, което идва отвътре, от сърцето на човек, не е продиктувано или не е на базата на нещо извършено от който и да е човек. Колко е чисто сърцето ми? Колко е чисто сърцето ти? Може би сме много чисти, може би сме не много чисти, по-чисти от другия а може би най-чистите хора на земята. Какво всъщност представлява чистотата на сърцето, говорейки за блаженни чистите по сърце? Какво представлява едно сърце да бъде чисто? Думата е използвана в Евангелието на Матей за чисто сърце, катарос, очистен, неподправен, неопетнен, непорочен, невинен. Ние откриваме тази дума да се използва по различни начини, за различни неща и състояния. И отваряйки в този текст, ние виждаме, че тук се говори за чисто сърце. 23 глава, преди малко прочетохме за една чиста чаша. В Иоанн 13 глава, 11 стих говорим и четем за чисти личности. Исус изпълнете казва Вие всички сте чисти, с изключение на един за чиста съвест. Първо Петро 3,16. Еврей 10 глава. За чиста вода. Чиста плащаница в Евангелието на Матей 27 -ма глава, когато Исус Христос беше възкръснал и отидоха видяха чистата плащаница там в гроба. Откровение 19 глава. Четем за чистия висон, което е правените дела на светиите. Говорейки за чистото сърце, Исус Христос предлага идеята за вътрешната, автентичната чистота без, без никакви примеси, а за една морална, душевна, вътрешна чистота. Разбира се, ние тази вечер не разглеждаме анатомичния орган сърце и не дискутираме колко то е чисто, колко артериите са проходими и така нататък. Факт е, че ако то, ако сърцето липсва, човек... Няма живот. Ако сърцето липсва, ние нямаме живот. Но от библейска гледна точка, сърцето е най-важният духовен орган, защото тук е командния пункт на човешката личност. Тук е вярата, тук са чувствата, тук е любовта, тук са емоциите, нашата духовност, тук е нашия разум. Това сме ние, личността. Какво бихте направили? ако вашия лекар ви направи изследване и се окаже, че имате проблем с сърцето. лягат си и спите спокойно, нали? си хафвате каквото си искате и когато си желаете. Или веднага ние предприемаме някакви действия, мерки. Отиваме на следващ специалист. Правим си нови изследвания. По-задълбочения и обстойни. И не само, че си правим изследвания, предприемаме и лечение. Какво правят тогава, когато Бог ми каже че моето сърце, моята душевност, мой вътрешен свят, моята личност е замърсена, е мръсна, опетнена. Книгата Притчи, 4 глава, и там 23 стих, Притчи, четвърта глава, стих 23, четем. Понеже от всичко друго, което пазиш, Помните ли си, кое трябва да пазим? Нашия дом, нашата каса с събраните средства, натрупаните блага, материални за този свят. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си. Защо? Защо от всичко друго, което пазим, най-вече трябва да пазим сърцето си? Текстът продължава. Защото от него са изворите на живота. Има ли проблем с сърцето ми, това означава, че имам проблем с живота си. Опетнено ли е сърцето ми, мой живот е застрашен. Говорим за духовността, говорим за нашия вътрешен човек. Първо царе, 16 глава, 7 стих. Човек гледа на лице, а Господ на сърце. Какво е сърцето ми? Отново задавам този въпрос. Чисто, идеално бяло. Първата книга на Библията, 6 глава, книгата Битие, шеста глава, и там 5 стих четем. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само Зло. Всичко, което сърцето на човека промишляваше в този момент, беше постоянно само зло. Нямаше нищо добро. То беше опетнено, не само опетнено. То беше почернено от цялото. Защото всяко едно действие, всяка една мисъл беше насочена към, към зло. Същата идея откриваме в Евангелието на Матей 15, глава 19 стих, където четем, че от сърцето излизат злите помисли на човека. Говорейки за чистите по сърце, трябва да разбираме хората с чисти мисли, с чиста воля, с чисти чувства, емоции, с едно чисто отношение. Как и кога се проявява чистотата на сърцето? Може ли да се види по някакъв начин дали моето сърце е чисто или не? Мога ли да си направя този преглед? Мога ли да има тази диагноза? Да си направя тази диагностика? И да открия какво е състоянието на моето сърце? Трябва ли да ходя при някой специалист? Трябва ли да, да направя някакви специални изследвания, за да разбера това? трябва да кажем, че сърдешната чистота се открива в нашите взаимоотношения. Нашите взаимоотношения много добре си пролечава дали моето сърце е чисто неопетнено или имам някакви проблеми оттам. Дали моят живот е застрашен или мога да си живея спокойно и щастливо. Бих желал да разгледаме тези взаимоотношения в две направления. Сърдешната чистота в нашите взаимоотношения с хората и сърдечната ни чистота във взаимоотношенията ни с Бог. За да видим как, как стоим реално. Да си чист по сърце означава да бъдеш искрен с другите, говорейки за нашите взаимоотношения като хора. Това означава, когато обичам някого или казвам, че го обичам, да го обичам истински. Може ли да се постигне това и какво представлява? Отваряйки на първото послание на апостол Петър, тази вечер имаме доста текстове да прочетем, но няма как да си дадем отговори на тези въпроси, ако не изследваме същеното писание. Първо Петрово, първа глава, и там 22 стих. Понеже сте очистили душите си, това е много радостно и обнадеждаващо, ако имам някакви проблеми, виждам как и ние хора са очистили душите си. Очистили са сърцето си, очистили са своята вътрешност. Понеже сте очистили душите си, как? Като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие. Обичайте се един друг горещо от сърце. Като сте се очистили, вие сте се и покорили. Ако искам да се очистя, то трябва да се покоря на някого. Пълното очистване на човека се постига само когато, когато покори волята си на Бога, защото друг няма как да не очисти. Вие сте се очистили, като сте се покорили. Не мога да купнея за някако вътрешно духовно очистване на моята личност, ако не се покоря на Бог. Още повече, ако вземем няколко текста, Йоан 8 глава 32 стих, четем, че истината ще ни направи свободни. На друго място, в Йоан 17 глава 17 стих, Исус казва, Твоето слово е истина. В същото Евангелие, пък 14 глава 6 стих, казва, Аз съм истината. Тоест, когато аз се покоря на тази истина, или на Исус Христос, тогава мога, мога да очаквам това очистването. И като че ли това не е достатъчно, апостола продължава и казва, вие сте се покорили наистина чрез... Какво ви казва вашия текст? И затова е, за е хубаво да си носим библиите. Защото в петък вечер изследваме, изучаваме. Сте се покорили чрез духа. Като че ли покорството от само себе си е много трудно нашите деца, онези, които са малки, вие, които сте имали малки деца и сега са израснали, знае много добре. Когато му кажеш нещо, не му е присъщо да бъде послушно. Да изпълни това, което искаш от него. Като сте се покорили чрез духа. Ето как Божият дух участва активно, защото защото се очиства човешката душа. Гръцката дума, псюхи. Тронната зала на нашата воля, на нашите желания, на страстите, на нашите влечения, на разсъдика ни, на съзнанието ни, на чувствата ни. Вътрешният човек, целият човек, той няма как да се покори, ако не се предаде в ръцете на Божия дух. И стигаме до нелицемерното братолюбие. И нали се обичаме братски? Защо трябва да е и нелицемерно? Като че ли, когато се обичаме, проявяваме някакво лицемерие. Не знам дали апостола нарочно не употребява тази дума. Нелицемерно братолюбие. Като сте се покорили наистината, която докарва до нелицемерно братолюбие. Неподправено братолюбие. Не се преструваш. Защото понякога може да идваме на църква, може... Уж да се поздравяваме, дори да се усмихнем един на друг. Но в същото време само аз знам какво, какво ви мисля, нали? И само вие знаете какво е отношението ви към мен, към всички останали. И апостола продължава и казва обичайте се един друг как Моля? Горещо. Как се обича горещо? Обичали ли сте някого горещо? Какво означава да обичаш горещо някого? Нали го обичаш? Трябва да усилиш климатика ли? Какво? За да го обичаш горещо? Или да го стиснеш така по силничко за, да, за да му стане горещичко и да проявиш своята любов към него. Горещо да обичаш някого означава да го обичаш усърдно, да го обичаш ревностно, да го обичаш постоянно. Да го обичаш пламенно. В, а, в книгата Диания на Апостолите откриваме точно един такъв пример на хора, обичащи горещо, друг техен близък и приятел. В Книгата Дяния на Апостолите, 12 глава, и там 5 стих ние четем. И така те вардиха Петър в тъмницата. Апостол Петър беше задържан, беше вкаран в тъмницата. А църквата при пред Бога усърдна молитва за Него. Същата думичка. За горещата обич. Да бъдеш усърден в своята любов. Да бъдеш постоянен. Без значение какво се случва. Къде се намира. Какво прави. Какво върши. Ти постоянно продължаваш да обичаш. Ревностно. Усърдно. Пламенно. И като че ли... Всичкото това не е достатъчно. Не стига, че с нелицемерие да обичаш, не стига, че и горещо, текстът завършва от сърце. Поглеждайки към старогръцкия текст, откриваме думичката чисто сърце. Да обичаш от чисто сърце. Защото това всъщност е извора на християнската любов. Тук тя е складирана. В сърцето, в нашата душа. В нашия вътрешен човек, в нашата вътрешна духовна личност. И ако тя там липсва, няма как да я проявя. Или я има, или липсва. Апостол Павел, пишейки на вярващите в Рим, отваряме това послание, 12 глава, Римляни 12 глава, 9 стих, и четем: Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото, а се прилепвайте към доброто. Нелицемерна любов, непресторена любов, искрена, истинска, неподправена любов. А, ако погледнем контекста, близките стихове на този, ние ще открием, че Апостол говори за различните дарви, за това, че сме части на едно и също тяло, а за това, че всеки един от нас съставлява това тяло, и като че ли най-главният, най-спойващият елемент на всичките тези части е любовта. Проявата, изразяването на любовта. На чистата, неподправена, нелицемерна любов. Честната, реалната, истинската любов. Отвръщавайте се от злото. И как да се отвръщавам от злото? Той е толкова приятно, нали? Да чуя, че се говори за тебе нещо лошо да взема да клюкарствам за еди кой си. Нали? Това, това ми дава стимул в живота. Отвръщавайте се от злото, прилепвайте се към, към доброто. Това прави истинската любов. Тя се прилепва към доброто. Тя се отвръщава от всяка една лоша дума, от всеки един лош израз, от всяка една лоша, нечестна постъпка, действие. Дали съм чист по сърце, проличава в моите действия, в моите постъпки, в моите думи, в моето отношение към другите хора. Но, дори да успеем по някакъв начин да се прикрием пред хората, да си замаскираме и нашия вътрешен човек да не бъде онзи, който всъщност е той, стигаме до момента, в който ние проявяваме нашата сърдешна чистота или нечистота в взаимоотношенията ни с Бог. Ако до този момент пред хората по някакъв начин сме успяли да се прикрием, казваме, че ги обичаме, показваме по някакъв начин нашата обич, загриженост, когато стигнем до взаимоотношенията ни с Бог, там нещата стоят по съвсем различен начин, защото Той вижда и знае абсолютно всичко. Да служиш на Бог с чисто сърце означава да служиш на Бог с нераздвоено сърце, с едно посветено сърце. Това означава Той да бъде на първо място в живота ти. Той да взема централното място в живота ти. Имаме ли любими грехове или Любими занимания, които ни откланят вниманието от Бог, това може да е любимото ни нихове, може да е любим човек или любими материални неща. Апостол Яков, Апостол Яков в своето послание, там четвърта глава, ще прочетем два стиха от това послание четвърта глава, четвърти и осми стихове. Той казва следното. Думите му са силни, но... Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. И Иосми стих. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни... И очиствайте сърцата си, вие, колебливи. Приятелството със света, казва той, е връжда против Бога. И като че ли той дава и а, изходен път. Той дава средството, чрез което човек може да се промени. Той казва в 8 стих, приближавайте се при Бог. Мой въпрос е, колко далеч е Бог? че ние трябва да се приближим до Него. Може би в момента не е в България и ние трябва да отидем някъде другаде, за да се приближим до Него или да се издигнем нагоре, защото Той отстои твърде далече от нас. Колко далеч е Бог? Книгата Дияния на Апостолите и там 17 -та глава, ние четем, че ако и Той да не е далеч от всеки един от нас, спомняте си текста, Бог е направил всичките човеци от една кръв ако и Той да не е далеч от нас, от всички, от всеки един от нас. Разбира се, Бог е онзи, който очаква да го потърсим, да проявим интерес. А ние ще кажем дано в Едемската градина, Бог беше, който потърси човека. Да, Бог го потърси. Но човека трябваше да откликне. Човека имаше възможността да реши дали да се срещне отново с Бог или да откаже тази среща. И Бог очаква от нас точно този интерес, който трябва, трябва да проявим, защото, защото Той не ни насилва. Това е правото ни на свободна воля. Той да ни представи нещата, да ни представя възможностите и от тук нататък да ни остави аз и ти да решим какво искаме с живота си. Книгата Псалми 145 и Псалом 18 стих ни казва Господ е близо при всички, спомнете ли си? При кои всички? При всички, които го призовават. Бог е много близо при всеки един от нас тогава, когато, когато го призовем. Той не е далеч. И ако продължава и казва Измийте ръцете си. Какво означава да измим ръцете си? С сапун, с веро, с специални мокри антибактериални кърпички. С какво да ги измием? За да станем наистина чисти духовни личности. Не е ли да измием нашите грехове, не е ли да представим греховете си пред Бог и да искаме неговата прошка, неговото очистване за нашите грехове. Той да измие виновността от живота ни. Спомняте ли си тогава, когато Пилат Трябваше да произнесе присъда на Исус Христос. В Евангелието на Матей четем, това е докладвано, Евангелието на Матей 27 глава и там 24 стих четем. И така Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, помиси ръцете пред народа и каза, аз съм невинен за кръвта на този праведник. Вие гледайте. Символично измивайки своите ръце, той показа, че символично измива вината, която би трябвало да тежи върху него, защото той в крайна сметка издаде присъдата. Точно по този символичен начин и ние трябва да измиваме ръцете си, предавайки нашата греховност, предавайки нашата вина на Исус Христос. И апостол продължава в посланието на Яков, казва, очиствайте сърцата си. Измите ръцете си, сега очиствайте и сърцата си. Хагнидзо. Старогръцката думичка, която не говори за моралното очистване, което трябва, трябва всеки един от нас да преживее. Вътрешното очистване. Защо? Защото сърцето не може да бъде раздвоено и да бъде чисто. Затова в същата планинска проповед Исус Христос казва, че Човек не може да служи на двама господари. И то не е напразно. Матей 6 глава 24 стих. Исус Христос предупреждава своите последователи за една опасност, за която четем в Евангелието на Матей 15 глава и там 18 стих. А онова, което излиза от устата Произхожда от сърцето и то, спомняте ли си, и то осквернява човека. Осми стих. Тези люди се приближават при мен, Матей 15 глава 8, тези люди се приближават при мен с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им отстои далече от мен. Сърцето им отстои далече от мен. Толкова си близо до Бог, правиш какви ли не добри неща, но в същото време твоята душевност, твой вътрешен човек, онзи, който трябва да бъде и в твоя живот физически, е някъде на огромно разстояние от Бога. Вижте как това можем и го откриваме в историята на еврейския народ. В книгата Езекиил там е описан живота на едни хора, които, които живееха един подобен греховен живот. И виждаме какво се случва с тях. Езекил от 33 глава, 30 до 32 стихове. Езекил от 30 глава, 30 до 32 стихове. А колкото за тебе си не човешки... Твоите люде приказват за Тебе през стените и вратите на къщите, и като говорят един на друг, всеки на брат си казват Дойдете сега да чуете, що е Словото, което излиза от Господа. Те дохождат пред Тебе, както дохождат людете, Та седят пред Тебе като Мой люде и слушат Твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. И ето, ти им си като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. Слушат думите ти, но не ги изпълняват. Много е приятно това, което казваш, което споделяш. Толкова е насърчително, но... но като че ли, няма никаква промяна. Да, може да кажем, че е много прекрасно да ходим на църква и това е благословение. Да ходим на богослужение, да слушаме всичките пропове, да вземем участие в всяка една дейност. Но това това няма да промени живота ми, нито ще очисти сърцето ми до момента, в който аз не пожелая това. До момента, в който аз не изповядам греха си пред Бог и не го помоля за прошка. Да, може от 50 години да съм в църквата и пак да не съм преживял това. Може съм от два дена и осъзнавайки ситуацията, в която си намирам, състоянието на моето сърце, опетненото ми греховно сърце, да викна към Бог и това да стане реално в моят живот. 25 и 26 стихове в същата 33 глава. Затова кажи им, така казва Господ Йова, вие ядете месо с кръв тъмо, подигате очи към идолите си, проливате кръв и ще владеете ли земята? Вие се облягате на меча си, вършите мерзости и осквернявате всеки жената на ближния си и ще владеете ли земята? Тежки думи, нали? Тежки думи. Но това е нечистото сърце. Това е раздвоеното сърце. Това е нечистоплътното сърце, неискреното, лицемерно сърце. Да идвам всеки петък, всяка събота на църква, да участвам в какви ли не дейности. И в един момент има хора, които обичат двойствения живот, живота на раздвоеност. Може би в църквата те са много религиозни, много дейни, като че ли държат за светостта, за правдата, за, за чистотата, ако щете, но да не поглеждаш към живота ми през седмицата, защото ще видиш един друг човек, абсолютно, корено променен, отдалечен от Бога човек. Затова и апостол Павел казва, пишейки на своя съработник Тимотей, във второто послание към Тимотей, 2 и там втора глава, 21-22 стихове. Проче, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело, но отбягвай младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, Следва и правдата, вярата, любовта, мира. Заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, това е, това е всъщност една здраво основана вяра в основата в Исус Христос, една здраво вкоренена вяра. Това е една очистена от греха личност в своите мисли. Човек, който е предал живота си абсолютно под ръководството на Божия Дух. Същия апостол по-нататък в посланието към евреите, глава, евреи, 10 глава, глава 21-22 стихове, говори. И като имате велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и из с тяло в чиста вода. Апостол говори, че като че ли а, не е достатъчно само да вяраш в Исус Христос, защото много хора, включително ние, ние казваме, ние сме вярващи хора, ние вярваме, но това са едни много лични, много близки взаимоотношения, едно сприятеляване с този, за когото говорим, че ние вярваме в Него. И апостола представя четири условия, за да се възползваме от заслугите на този наш първосвещеник. Ние вярваме, че Исус Христос е нашия първосвещеник. Но апостола ни предлага четири условия. Ако ги следваме, каза той, вие ще се ползвате от заслугите на този първосвещеник. Първо, искрено сърце. Е, нали са искрени сърцата, ни? Всички тази вечер сме дошли с, с, с това желание, защото сме искрено вярващи хора. Искаме да се поклоним на Бога. Но искреното сърце е онова сърце, което признава тогава, когато е сбъркало. Признава тогава, когато е съгрешил. Признавам тогава, когато съм пристъпил Божието изискване. Тогава, когато съм те нагробил, когато съм те наранил. Това е искреното сърце. с искрено сърце, в пълна вяра. Защо е необходима и тази пълна вяра? Вяра в какво или вяра в кого? Защото аз мога да изповядам греха си и да си кажа следващия път. Няма да падна, аз съм силен, достатъчно практика, опит имам в църковния живот. Не ми е необходима никаква помощ. Но вярата е вяра в... точно в заслугите на Исус Христос. Защото знам, че не следващия ден. Следващия момент аз отново мога да падна, отново мога да сбъркам, отново мога да сгреша. Пълна вяра с сърца очистени от лукава съвест. Или сърца очистени от, от стария човек. От плътския човек. Посланието към ефицианите, четвърта глава, четем. Да съблечете стария човек, който тлее по спомняте ли си, по какви страсти. По измамителните страсти и да се обновите в духа на своя ум. Сърца, очистини от лукава съвест. Да примахнем старото естество, стария човек и да не му позволяваме да се появява. И тяло, измито в чиста вода. Това пък защо е необходимо? Не са ли достатъчни изповета, вярата в заслугите на Исус Христос? умирането на старото естество. Един от начините на умирането на старото естество и на стария човек е точно това измиване на нашето тяло. И Вие знаете, че когато човек се кръщава, апостола говори на друго място, че се случва точно този процес на измиване, на очистване от гръховете ни. Водното кръщение, което което, при което всъщност ние изповядваме пред всички нашето намерение да приемем привилегиите от една страна, от друга страна отговорностите на новообърнатата личност. И това е един символ на измиването и очистването ни от греховете. Цялостният живот на чистите по сърце, обществен, личен, той е открит пред Бог и пред хората. В самите им сърца, както техните мисли, мотиви, са чисти, без примиси на нещо, криво, нещо ниско или недостойно. Лицемерието при тези хора е чуждо. То просто липсва. Измамата тя липсва. От тях няма коварство. Какво е щастието и радостта? Или благословението, което един такъв човек изпитва или преживява? Чистия по сърце, може ли да бъде радостен щастлив човек на тази земя? Благословен на тази земя? Искам да ви запитам, кога се чувствате по-щастливи, по-спокойни, отивайки на среща? Когато не сте се къпали цяла седмица, или когато сте имали възможност да се изкъпите, да се обличете чистите дрехи, може би въпросът просто не е уместен, нали? Нормално е, когато, когато не само сме се изкъпали. Ние го преживяваме това и самите ние се чувстваме. Вече като чисти хора, като обновени хора. Но повярвайте ми, хората около нас усещат кога ние сме чисти и кога не. Кога сме се къпали и кога не. Ние ми казвате, че не усещате. Ако някой седне до вас не окъпан е не, не мит. Но дволичието, лицемерието също има своят странен аромат и хората с силно духовно обоняние го усещат веднага. Няма как да се прикрия, да бъдат воличен и вие да не разберете, да не усетите това. Чистите по сърце са блажени, защото тази чистота, тази неподправеност им създава един вътрешен комфорт, уют, един невероятен комфорт. Няма от какво да се притесняваш, няма какво да криеш не се криеш от никой. Не се преструваш. Ти не си дволичен. Ти си си ти, където и да си, когато и да те срещне твой брат, твоята сестра, твой приятел, колега. Освен това, чистия по сърце е блажен, защото блаженството, спомняте ли си какво ни казваше? Блажен е чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Чистите по сърце ще видят Бога. Ще видим Бога. Този текст, може би, малко ни кара да сме объркани. Защото, ако отворим първото послание на Йан 4 -та глава, там откриваме, че никой никога не е видял Бога. Е как тогава, чистия по сърце ще види Бога? Какво означава, че ще го видя? Може би, това означава, че ще се наслаждавам да, да бъда в Негото присъствие да видя Бог означава, може би, да го опознавам още повече, Той да е част от живота ми. Спомняте ли си момента, в който Йов започна като че ли да преоткрива Бог, да опознава Бог и от другите му страни? Какво каза? Книгата Йов, 42 глава, това е края на разговора на Йов с Бог. Йов 42 глава 5 стих. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега но сега окото ми те вижда, Господи. Това е да, да го преживяваш, да го чувстваш толкова близо до тебе. Ти, ти вече го виждаш. Може би физически нямаш някакъв силует, някакъв контраст. Но ти усещаш Бог, ти го чувстваш толкова близо до себе си, че, че направо го виждаш. Чистите по сърце имат Ясно духовно зрение и виждат Бога. Те разпознават неговите действия в живота, те го виждат такъв, какъвто е. И това, това разбира се, е едно невероятно благословение, което преживяват чистите по сърце. И колкото като че ли по-често става сърцето ни, толкова по-ясно е става картината ни за Бог. Толкова по-ясно го виждаме. 11 Псалом Седми стих. защото праведният Бог обича правдата. Праведният човек ще гледа. Спомните ли си кое? Лицето му. Праведният човек ще гледа лицето му. 17 псалом, 15 стих. Ще видя лицето ти отново, възкликва псалмиста. Какво да кажем в заключение? Сърцето, което ще види Бог. Бог осъжда дволичието, лицемерието. Раздвоеното сърце, без значение дали е в сферата на социалните или на духовните невзаимоотношения. Какво е сърцето ми? Какви са мислите ми? Каква е моята същност, моята вътрешна душевност? Какви са моите мотиви? Бог не тази вечер да се замислим отново за, за тях. Чисто ли е сърцето ми към онези, с които общувам? В семейство, на работно място, в църквата, с Бог. А Той ни призовава да се предадем напълно на Него, да изповядаме греховете си, да изповядаме нашето дволичие, нашето по понякога, което проявяваме, за да може едва тогава да ни очисти, да ни измие, да ни изкъпи от нашата духовна, от нашата морална нечистота. Тит 2 глава 14 стих ни казва Който даде себе си за нас за да не изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люди за свое притежание, ревностни за добри дела. Ще се оставим ли в тази десница която, която може да извърши това за нас. Бог да ни благослови да вънем от тези хора които освен, че търсят мир с всичките човеци Търсят и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Амин.